الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد ديجهبر خبر رشيدلي و شدو احدنا ورستا ليماركه وجغره المسلمون والكفار هم بينك شوا اغد احزاب يا ده خندق دیکه باندې قریزه ولوزونه مات کړه او رسول الله صلی الله علیه و سلم کورونګه کې نهول وی يهودو داغره بے عزتۍ اراده لرله لکه سخت مقابله وشو لکه سفیرز لنه په خپل وی يهودي او جنو او به غیر مشتم اراده وکړه چې موږ رسول الله باندې عملیتو کو حمله د عمر ابن عبد اود په قیادت علي شبره مثلا مقابله وکړه او غیره لاندې او دا خبر وه چې د مکی مشرکان د خپلو کسانو د انتقام اخصور لپاره حجومی جګړه شروع کړه رسول الله نبوی مې مسجدین ماځګر ماکه مونځم ښه شو آیه او سبب رزمانه د ماځګر مونځم ښه شو د مکه روسو او او دا خبر ویل شو چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه و الی رسول الله مونږ له دعاګانو وخایا چې زړونه بالکل خپه دي څنګه جګړه فکری اللهم صد... استر عوراتنا و آمن روعاتنا دد و عقانی و ارتوخو اللهم منزل الكتاب یا اغزا چی کتابون نازل ای یا اغزا او زر ساب والای داخلق کا کار منافقان و بانی پیش لی جذبان کورونا خالی دیزو بکشتا دینا دیوالونا ٹھوٹتی زبانگا اللہ کمکون ودې طریقه چې د حارث ابن عوف سره رسول الله ته خبر ورکړ چې د مدینې څخه جری بدر کو تاسو د خپل کسان واپس کی ورسېږي لزرق وې وې په دې کې شپک زره چې جدا زره د ابو سفيان په قیادت چې راغلي و د اسلام مقابله اسانه به سعد ابن معاذ او سعد بن عباده ورته ویل چې موږ دا کار شو کوله یا رسول الله ته سو پورې چې دوی د مخله موږ د خپلې توري ورنکو موږ د جاهلیت وخت کې دا کار نه دا کړو او نعيم ابن مسعود ابن عامر الاجيده رايمان او دواله قومنا فيوب البندي بدغمانه بعد بدون نازل شو هجفه ابن يماني وليغو جتا حالت معلومك دا غبي كرامتهم خارشو او دا خبر مش وشي رسول الله اراده غسل الله ام سلمي بو كوركي وزكات فينص سالي كرجمه حسره وا جبريل لاي ويلي يا رسول الله سكاي غسل ميراب زمما مجاهدین دي اصلي هي نقدا او تکدي زيش باندې قریزو په وصول حديث کې راځي د جبريل د مخ کې غاښونه باندې ګردو د الله نبی وملګري له اعلانو کورته وی ویلې وې چې من کان سامعا مطيعا څنګه او خبره مني بس مونځنه کې مگر باندې قریزو کی ماځي ګر نبی کریمه الرسول الله صلي وسلم جروان شو بیرانه په اخر شکل ورشي د دا قبان نه لګ مخ کې او د مسجد په بینت څلول ملګروند علاقه و د وړهول د خلکوزو با روبه راغي قرو كذنا شول. بعض سانه لاې منزو ک او بعض الع او عطالب دخپلو الجو لولي يا تيبة الإمان يا كتيبة الموت. نصور زمن قوتي ن في رزو یا به زن شيدان کو ياداخله غرو. اسد القوري. ا د خلل جم کو در تخون او وکړه یو محمد ایمان راړي عليه السلام. وینیشی کې دي دمه ده خو زنا نه ما شومن او وژن نور مخه مخه جګړه کوي زګو نیم سو کسان وو ولا نیم سو توري وي 2000 نه زی وي پنځه سو او درې سو ډالو نه وی چې ما شومن نو وژن به دي جون څه خن راځي وي درې مخه خبر ده چې د افتی پرز باندې جون شروع کوم مسلمانان په غفلت کې واقعي یره بده ورځ باندې موږ مشرانو بد ادبی کړي د اقصا الله ورک نه نه کوو هغه ششور ده چې ډېقمه اب رو باب دراشا غورت اشارہ کرا چتا صبح صاحب کی گئی بے استوانہ توبہ ورا غزان اور سے بے توبہ قبول شو بیشنے وقت کی رسول الله بن اللہ یہ نازل کرا او دید ام سلماء النجارية النجريہ پد کر کی ناری نہ جدا کرا لس لس قسم او کندے اور دشترے التب وجل علی بن, بن عوام مقدار ابن اسود رضی الله تعالی عنهما یهود دیمه شله وېځه سړې په موږ څخه یلسلس کسان بوزي وې کم سره دعوت کې هغه مړی غنو چې کم لاړ بیرته راځي نه وښنی لیکن حسین بی او داویل او رسول الله مافیکا وېځه فیصله سره مشرګي سعد ابن معاص هغه فیصله دا کړو چې زه ما فیصله حسین منی وې ااو ګرګه خزرجان منی وې ااو رسول الله له اشاره وکړه وې چې دي جن ترتیجه پورې کم خلک ناشې دوی منی وې وې ځوانانه ځبها کوي ما شمن او زنانه د غلامان کوي د الله نبی تکبير ویلې و دې شفیسره د وک اجازه مونږ الله د عرش بره کړه و دم سره به اوښه نو دی وخت کې زبير زبير ابن باطا ثابت ابن قيس دغه د امر مساله برابر کړو هغه خپل جهل وجه غي بشي او جلو عبد الرحمن دغه بچي پریخو دو عمر ابن سعدي پریخو دو او عقبه أو لو کرسی پریخو دلو رفاعه واستبن یوبل سړې پات کړه شو غنیمتونه تقسیم شو مجاهدین چې کم پیدل او اغول یو یو سو چې کم سورلې والا ودره درې حانید ایمان تر بوکړه شو لیکن اغه ول رنړو بیر رنړو اخر د صلیبه د وجنا چې رسول الله له ادلو ورکړه غیمان رړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره نکام وکړه او به حجۃ الوداع نو ورسه وفات شو بقی کې دفن دلان اپی ملگر لده ویلی وشمنگ با نور پی ورزو ابو بکر پا وقت کی فتحی وشوی ده عمر پا وقت کی وشوی ده واسمان ابن افان پا وقت کی وشوی علی وقت کیلئے گودری دی رجل <سؤال> اللہ نهو اروس اللہ بی نو نن در در حاصل یو سو واقعی پی منس کی نور رالی چڑی ری ضروری دیدام یو پی خدا وشو چکل دا اسیران جدا شوا نارینای دی زنانا پا کور کی النجاریا ام المنزر او زنانا ما شمان دا پا یوبل کور کی عائشا بی فرمائی دو سال ازم ناستون اسی کتلمی یه بدی که یهودی دومره خوشاله را خوشا لوا و دسی خندگانی کولی جردیر خنداد و جنی بکل روز سلال و کل بمخی لالا عائشا تعجب راگی چې به دی خلک باندې د مرګ په سره ده او د زنه نووس په خپل موجل کېږي او د دشي خان دې ته به دا غمن کې جوړي را پرخه خوشحالي پیراغلې ده وستا شو ما کولو دوی وخت کې یو اواز له وشه به دې ورته ویل شه انا هغه سنانه سيما ما ته ته پوښو کېږي چې څنګه اواز دی کوي به مسلمانانو کې او شغم او ژله او خلات ابن سويد رضي الله تعالی هغه په دې باندې زمنګ د کور بری اخوا کی تیری دو یو کوي ګټيګ می اوسه تا کړه د دې ځننده پلب اندازاو د پاسمه پیروغرس ولا هغه می شهید وسما وجني صحابه از وی دې دې زلون دی حیرانو و دې ته طلب کړی ساره بوت لاګي او شله دلیل دې دین د اسلام زنانه ما شومن وجنه خو چې کما سنانه غبل فیل بجنګ کې داخله شو برخه واخص سات به اسلام نه د وجلو امر چې وجني زلون خرابو سګ زلون خطرناک دبار به دا خبر هرکوو چې دونه ول سختيږي او دا به کله نرمېږي او زمونونه بکې د گوونهول کېږي نو عشااب د هرو د ړهړیره مته شو ډیر تاجې وکې چې غورده او سو ل کېږي او ممر د پرده وختلی کېږي او دا خاندې را خندې خو دا ړی کلکه دی زړه پهې باې ل کېږي سړی گوونه وچ. زید قرانکونو باندې په دې زید کوبونو باندې په دې زید خبرو باندې د مالدارونو سره خاص کر زیاته نستونه د خپل زنانه ګناکه ول الله د شکر نه غفلت نرمي کې په وسو او... احلیلم فرمایي چې جوړي کې نرمي کې غفلت با باندې حدیث زموشن کې له جو بخاري کې اول و انسان توبه وبس دویم مسړه ته قران درسونه کې کینی کی؟ دریم د ډیر مزاحونو او غب شپ بسړې نه لګي چې دم خراب وي رسول الله د بتول عمره تقریبا اوشل مزح نقل لايغه مانم صحیح او څلورم خنداونه بزن ساتي عمر ابن الخطاب فرمایي کوم سره خند دی هغه کی ول اس نو نقصان نراځي نو نقصان به علاج جوړي وځل کیږي دا به خندا, خندا. دا كي كي. با دا با كي او ځای تا خندا بنځم انسان به صدقه ور کوي اس موږ د الله ورته برابر کی شپغم سره به ایمان په حقیقت باندې سوچ کی چې لکه د ایمان حقیقت ویل شي سلام او کله دا جوړيږي ومهلالم فرمایي و انسان به د دنیا نه بیرغبته الله به د برابر کی او اتم دنی کې ار کار لوړان د کېدل اس صفه الى الخير او نهما تقوا او د محمد رسول الله بت ابي داري لسمه لرم دا فرمایي سره به ګنا پری دی ولسم د خپل نظر کنټرول به زی نه استعمال ول ابن قیم جواب الکافی کې لیکي چې انسان د نظر غلط استعمالي الله به غسل مرزونه پیدا کوي او لسم دا زړه ضرر الله وحنی ای ولسم د الله رب دعا غړي شله تزمره آباد کا ژوند کا دو ولسم سره مجاهده کای او لسم رسول الله فرمایدی تیم بر سر باندې لاسره کله سوار لسم مسكين باندې خرچا پین لاسم انسان با جنازه کې برخه اخلي شپړسم د مریسته بوس وکاي ول لاسم هغه انسان چې هغه د زن کدن په حالت کې دغه خواړه ورته لاله ات تلسم قبرستان لاله نن سم موږ الله نه د غواړو او شلم ذکر در رب العالمین در رسول الله رسولات برهابر د یو سوال چې موږ د ګنا ولیکي توجه کله کله مونږ تاسو ډیګه څه عمل کوئ چې کله زمونه ګناه وشي یو وجدارد چې د اسمنګه عاجزي رب العالمین اللهم شفاعت شمه بار بار د الله سره اړبته وشي امام الحدیث رسول دین البانی شه فرمایي وې دا زړه له ګناه د شه له کوریز نورل ابو ذر ده شه فرمایله کړه بڼه کچې دشت کې پرته کله یو طرفوډی کله بل طرف د دې مونږ پرې مجاهده باندې مکلفي شي مونږ چې الله راځی کوو زړه کې معنی قلب معنی د اوخت لا اوخت زمن د ګناه د وژن او زمن د تارق د مخلوق سره یو ځیش شهوت من باندې شنوری وجه مشتاق بدریکس وزونه د یو سالم او جوړ شنو چې د انبیو دی دوی وې مړښونو دی چې د کافرو دی او بل مرزین د منافقانو قران کریم چې کله انسان مطالعه کړي د کافرانو د ژوند یو شپازګر کړي د مؤمنانو سوارلس نو عائشہ به فرمایې د ما تعجب کوي د سره چې دا, دا و سوچلې کېږي او خان دغه په کډاو شوا صادره الله په لګیدلو بدن باندې او الله نے دعا او فرشی الله کچرت از منګه او د قریشو ما بین کې وبله جګړه راځي نو ما برابر کا او کله راځي بشمر ام دې شهید کا خو اول مليسترې بله بني خورزو بني یخې کا او سترګه مقوی شیخ شفیع دوانیم شو کسان علي بن ابي طالب مقداد ابن اسود زبير ابن عوام دوی علال کړه زب حکر. د د شهادت مثلا ال هغه به دي طریقه نبي کریم علیه الصلوات والسلام امام بخاری فرمایي چې بری مسجد نه به جوړ د خیمه والي واد ځکه د رسول الله مسجد او اسپاټال او امبګې ملمانه کې نص امبګې ټریننګ ورکېدو امبګې عبادتونس دګه د اماده سره جمعات نو د اسلام مرکز او جمعت کې به دشه بتونه با وش وی د جمعت جوړ د خیمه وره یو بل خیمه باندې غفار د کبيره نشه ملمانه غری او اغلم ولا شوی واد د سعد په پرلوانو کې وزنانو او چې هغه په سعد ابن معاذ خدمت کو نو الله ربر عزت دا زینه بنده کړې وا ذکر رسول الله په یو کړی داغه لگاو به په یو لگاو چې دریم سره یو لگاو نو ویني بنده شو د شپې روانه شو الله عزت دعا قبلې شهادت نصیب کی وی وینې روانه شو ا راتل راتلا تر دې پوري شي دا کوم اخوا کې بل خیمه دا وې دا هغه پوری د سعد ابن معاذ وینه بلغه خیمه کو ڈنڈ شوم سے باہر هوا تا ویشکرن لاله نذیق القور دیشا اهل خیمه اے د خیمه والا دا تاسو څه چل دی څه د شروع شو چې ویني خو را روانه ده ویل شي دا څه مساله او شو دا صاد خبره وکړه رسول الله فرمایي وې جبريل دی وخت کې مال راغي ویل شي یا رسول الله دا سپ ملګری کم سره وفات شو چې رب العالمین عرش ورنه او خوځې دو احتزلہ عرش الرحمانی د مهربان الله دا عرش پر جړق و دراغي رسول الله فرمائی ویز ما بزرده که دا خبر پریوتا چه دا با سعد بن معاز ابو بکر عمر بن خطاب از منگ محمد رسول الله را روان شو دیر پتا دی ویکل جرالو دا خیمی دا پتنی اوچھت کرد سعد رضی اللہ تعالیٰ انہو اغاد شہدتا جام نوش کرده ری اغا شیچه ولی انا لیلہ الیه راجعون ابو بکر و عمر دیر پا سخت جڑا بانی د دیر دیر دیختیرن خبر اواتا او دا به غژړان ییږي کم شریعت منه کړی دا دومره سخت وژانل شي کړی که اند شي او علی ځکه لوی ملګری اولی قماندان دا شهید شو او دا اخترنه مساله هو ته محمد رسول الله زن قبضه کې واخصه رسول الله ډیر مضبوط انسانو هو دستورونه او خلاړه چې کلب الله نه ډیر غمجن شوندي ګیره باندې وایره لا شېونی دا ګیره ولا شېونی ولا رسول الله و دا ډیر غریب او دا غم دلاسه د خپل ګیره لا سورا ورو ام دا مساله اې دوی د وفاته او د شهادت نو په دې وخت کې د جنازې مناسب برابریدو منافقانو خبره وکړه سا د ساده جنازې سپکره تاسو باندې پوي وینا وې د ساده ډیس پک سره یې منافقان په هر وخت کې خبرې کوي د مجاهدونو شهیدانو په خبره کې شوګر دا وګوره په دې وخت کې خلک ملګری د دشمن سره بڑا غره دی خوندې درکې تا تدا کرونه کول چي دغه سره دغه راواله چې وڅ دشي کړي او وې وشلو بمبار کړو قېدي کړو اګه کړو دې کړې دشي خبرې چې کلا د مسلمان مجاهد پس چې شروع کړې دا خبره یاد ساته چې دا سړی قرآني منافق دی دا سړی بده يهودنملا نه مرتبه جهنم کې بروې دي مجاهدین څنګه الله دا شهیدان څنګه الله دې نږدې دوستان دي د دوی په خبرې کول دا د سړي ایمان تخريبي او لري کوي رسول الله او حديث کې د الله نبی <متنسگن> وېشې کله ستاسو وړاندې منافق رجیګي او د مؤمن غیبت کې او ته دفاع وکړه الله په پوره څه قیامت ملک مقرر کړي چې صدا دغه کې به جهنم دور نه وشت او وې تاسو تا تا تا خبر نه تا وي نه وینئ چې تاسو اته جنزر هغه دل او وې زر ملک راکته شي وې زر سره خیال له چې وې زر ملک راکته شي واغد کټ مونې شي او شریر مونې شي نو ایا څوک به دې باندې به پوي شي چې دا سړي نه دلیل به دیبانی چې مسلمان مجاهد شری دی په بکار دو خاص کردو امین لکه رسول الله رسول الله صلی الله علیه و د مسلمان شری دی په او کړه الله به په رزق د هر څو د خپل سوري لانی کی دا خبره معلومه شوې چې د مجاهدینو او د مسلمانانو جنازو له ملائک راځي خبر ده او وروت چې کله انسان جنابت کې واقع أغله به خاص ملائک به دا مقصد چې انسان به جنابت کله دا ګناه نه یو سره ده هم یو غبره کار ده چې غوسل وکي کغوسره چرته ونکړه نه به مناسب ده چې په دې وخت او دس کې کده ونکړه به یې ته مو یو کده مونږه د چرته وفات شو صرف دومره خبره ده چې عام ملائک به جنازه کې بر قوالی خو لیکن جبريل غو کسان نه رس وای ویل شي ملائک ورته غلی او احتزله عرش الرحمن د الله عرش ته او ځیدو دا ولي او ځیدو یو وجداد وېدا د محبت او د مينې د وجنه خو دینه رسول الله چې تکلیف جنازه وکړو د قبر کې د سره کته کې نو یو د می وله فخبره وسبحه الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله د شالفه ویلي رنگ کې تغییر مراجي ملګر ورته ویل یا رسول الله دا ولي وې اساس په دې رور باندې د اسمه کرشه راتنګ شو ما چې کر تکبیر الله برتاسمه کا حدیث کناجرسون الله فرمایلو نجات ویک شرط ته نجات مندکول یوه احد یو کس د قبر د عذابنه نو لن نجاب بس عذاب نجات مندکړو په ار انسان نه داري نو حدیث کو داري شي په شهید باندې خو عذاب خبرشته نه ابل ابن عباس فرمایو دی لو ورشه زختت القبر دا قبر یو زور شلی ورکی که هر انسان ول نه حتی کما شمن ول نه اغلم زور ورکی ا مثال بخاری کې داري لكبطار مسالمانجو توزو بيوجيك روانو بم خلاشي اگر کمن بگی مڑو زخمے نشو لیکن مرعوب شو پریشان شو رپریو شو ورس صبر تہ برابرش ویسا اچھا بنتا مسئلہ الیدا ار شو دا دم شراب پیرا الیدا قبر تنگ والے او اس رب نجات ورکی ندیر قبر عذاب الی نشی بلکہ دی تو الی انسان راضی دلیل لبے بنش عذاب دا ولی رہی اهل المدغره پر دیشو چې ګر کړي ځان سره یاد اجمالی انسان چې کله چغولي کوي الله بدل د قبر عذاب ور کوي او دیم چې کله سره د توشي میته ځنه ځان سره رب العالامو مدلم د قبر عذاب ور دریم چې سره کله دروغ وې الله رب عزت بدر د قبر عذاب ور کی څلورم چې کله شریده قران کریم 90 شي معنی غفلت کې شي بالکل توجور تنه کوي او پنځم چې کله انسان کافر الله بدر د قبر عذاب کوي مشرک چې کله و انسان مشرک الله باندې انسان له قبر عذاب ورکی مشرک انسان له و مهلی له فرمای شي کله شړې د مور پرلار نه فرمان نه اته مهلی دا فرمایي چې شړې مونږ نه کوي نه هم د قبر عذاب باندې او جماعه دې شړې زکات نه ورکی زکات لسمه له مهلی دا فرمایي چې کله شړې شت کوي ایو لسمه او علماء دا ذکر کوي چې شړې د مونږ پر وخت کوي دولاصمو علماء د ذکر کړي د وژن د قبر انسان به د ودري قزدن درلسمو علماء د ذکر چې کله انسان زنا کوي الله تعالی د قبر عذاب ور کوي څو لرسمو علماء د ذکر کړي چې انسان لواتد کوي الله تعالی د قبر عذاب ور کوي عبد الله بن عباس پرمړي په قبر کې ولاته خنجر خطرناک خبره پیندلسمه علی له فرمایي چې شړې وینا کوي به عمل نه کوي الله د قبر عذاب ور کوي شپارسم هغه خطیب چې هغه کوه تقریر کوي او عمل پینه کوي الله تعالی د خبر عذاب ور کوي ولسمه له لیدو فرمایي چې انسان کله مخه مخه پښې چا بسړي باندې عیب لګي اتلسم چې کله او سړي ديتی مال خوري دی انسان له بده خبر عذاب الله ور کوي نو نسمه له لیدو خبر ذکر کړي چې انسان غلول کوي خیانته خیانته مردا غنیمت پر مال او شلمه له لیدو خبر ذکر چې کله درو جماعت وقت داخلي شوی نی او تارو د یوهشتمه دا فرمایي اغه سره اغه زنانه چې ما شوم لپی بندگی د وخت نمخ کی د خاون سره ورانې شې د zarar ورکل شي دویشتم چې او شړې د خپل زنانه بل چلا پریده په اړه د زنا دې ستوری له ویل چې کله او د محمد رسول الله د ملګرو سره سره صلی الله دا فرمایي چې سره په قبر څنګه چې تی شې می تیزه کې الله تعالی د قبر ور کوي دا نړۍ خطر نه کوم سره دا پنځهشتم چې او شړې اغلا او شپږشتمه اهلیلم دا فرمایي چې اوسړې هغه قران کریم دشي نقش کړي وېشتم دا مونږه به زه ټک سونه او آتش دم دا خبره جوړ کړي چې ظلم کوي ناروا او نه وېشتم دا الله دا اولیاء وبس بده بده خبره شي کوي اوسړې کوي او درشم چې بالکل ځل کېم دا محسوسې کې نه شه دا قبر عذاب لشته او کشته نه دي درش کارون دوجنه الله چې دا قبر عذاب ور لیکن بچکی سړې پس رسول الله فرمایي سورې ملک د رسول الله د حدیثه معلوميغه او د څه شړې کې د قبر د عذاب نه بچيږي دريم اوغت حدیثه ابو محمد رسول الله باندې شکلې او شړې درود ویشر صدور کې باندې شېتري نقل کړي څلورم شکل یو شړې د الله ذکر کوي د رسول الله رسولت برابر پنزم شکل شړې صحیح شي رسول الله فرمایي د قبر عذاب نشته شپږم یو شړې د خلقت په در باندې مرشي زنانانه شي بچيږي پخته باندې د رشوا ووم چې جونې په شپه باندې د رسول الله د حدیثه دلم د قبر عذاب نشته او اتم چې سره کړه قبر ازابه دي او نه هم عمل صالحه او لسم چې سره په معاملاتو کې نرمي کوي شیخ الاسلام ابن تیمری مولا فرمایي سره د الله نه بښنه وغواړي توبه او لسم د قبر د ازان نه بلدا بچ دولسم د مسلمانانو دعاګانی او د هر لسم د مسلمانانو جنازه لسم چې ستاسو رسبه چې پاتې او تعالی صدقه درولېږي صدقه کې او ثواب یې تر درولېږي او پینځلسمه در رب العالمین رحمت نو دا خبر عذاب په دې شړې باندې ول راغې اول راځي یو وجدا چې په انسان باندې ذکر کم اس کم هر انسان نه ګناکه چې باندې بیاونا دیمه او علماء دا ذکر کړي دا د څمکه د شیدل کسمه کو شاو مور او مونږ به چې یو طبعان چې کله یو بچی د مرنه جودا شو ډیره مډباتونه شنو ديږي کی زور کوي دا می وجدا سعه برکه علماء دا خبر ذکر کړي چې کله به او دسمه ته او تشمې تیز وغيرها اگر که دا صحابیو خلاکینا زید توجوه غیر غیره دا بناوه دیو وجنه دا مسلا منزر آله. نتوشمی تیوز در ایر اختمام بکار ده. چه انسان آغی کی پورپا بندیوکی. دکر قبر عذاب دم دینا رازی رسول اللہ فرمی. استنزه من البولی فا این عامت عذاب الخبر منه. دا اللہ عرص دلو خوزیدو. دا عرص و دولیو خوزیدو. احتزدلو عرص الرحمن. یو خود خوش علی دو وجنه لکه او په دې وخت کې سړیل ته اعلانو کې خبر نه نه استا دوس کورانې شو کور اوره شه دول دا غو بده بدل منی اوره پونډره یوټیوب وای روید کړه جی فما بکته د فراونینو مبارکه الله دې اسما کو اسما بده با باندې ونه जाणل نیک انسان چې کله ملشي چلوي کوي اسما کو اسمان جوړ شي څنګه شرع علم الله دې اسمان فدو وجب نشړي یو دا چې دغه څامل نه راختا لن رکشوا هي حلال زمرته هغه بندا او زمکه بدی باندې شاله استاد نیک بندو پما باندې کین سو گرجه دو را گرجه دو د ایو مجاهد منځنه به کول نه غلاړو ته خوشاله او دیمه وجه علمو دا داسې گرکړي وید غم دو وجنا وید عرش او خوجه دو د ایري دو وجنا چلوه عظیم حستلا او صاد ابن ماجه کین شډلو انسانو منافقانو کی دا خبر به خرشوا چې احتزل له عرش الرحمن هغه چې احتزل له عرش وې مرز دې دا, دا مطلب ندي ند چدل عرش خوښې دی اسی دا کټ خوښې دی لو منافق انسان هميشه کوشش در کوي چې رسول الله حديث روان کي او د مجاهدونو مسلمانانو د مومنان په خلاف خپل تبلیغ جاري و ساتي صحابه به د هغه د رد پر ادا ویلي له عرش الرحمن اي خلقو دا سعد ابن معاذ د شهادت د وجنه رب العالمين عرش نشو خوښې دی دا لا عرش د الله دریم کار پکې دا و شنه شوا ته رسول او دی ویریو الان <سؤال> ناخذهم وسبس من مجاهدين اسمهم قوای فدیمن ورزي دنیا فمن نشرات له همیشک وبدیش نشه مجاهد پټ پټ کیږي ارځه کی دشمن مورپشی نش په آرامونه چردا ډوډه پاره مونې دم پاره مونې عبادت پاره ما کی غلی شوبلځه کی غلی شوبلځه کی لیکن رب العالمین انا لله وانه کینت کینه کینه ذکر کوي ذکر ان لله وانه را جون کینه کنا جن ان لله وانا اليه راجعون ان لله وانا اليه راجعون ان لله وانا اليه الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله استغفر الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي قال درجه كلا زلزل كيگی دا ولي کیگی او الله من خپل طاقت خي د دې خلقو طاقت متشرکې هم طاقت من د الله دی دغه شان دا عارف معنی زلزلره او خو زيدو د سعد ابن معاذ نشاهادت وجه او دوين بدي په دی وخت کې سکه ول توجه قران دا دا او سنت دا موږ له خودلې دي شړې به ذکر کړي د پلاس کې کمال هغه او دقشان شان غلام د سريغه دا څنګه الله <سؤال> تعالی د ذک الله نه ګوره یره په کار ده نو رسول الله ملګری ویل الان نخزوهم توجو وینن بسم الله ملګری په خلکو باندې ورځي او دې باندې راشي نو وی ویل شي د معجزه تنده خبره وکړه ویلکه په دې دی یو تاجر دی ابو رافیع سلام ابن ابي الحقيق تاجر الحجاز ویلکه هغه وژل په رمچو نو خزرجن وبل یاره رسول الله مونږه ته تیارش مونږه دا د وخد د ووجنه دا خبره وکړه یو د دی ووجنه چې جهاد دی او بدی کې سبقت پکاره دی دو اوسانو چې صاد ابن معاصه بده چې پیسې لو کړل چې په دې ځای کې د ونیم سوک سند باندې قریصه و جلا وز رسول الله دا امر موند پکاره دی تر څو پورې مونږ په دشمن باندې او دا کار مونږ وکړو عبد الله ابن عتیق یوه لګا غسر بنځه مجاهدین دا چې کله راوونکره وراله شي ماقام تیم شو دا خپل ملګری په وجه کې کی دی واقعي ډېر توجه کوي حديث البخاري کې راځي ملګری په وجه کې کیناول و وې شو ماقام تیم شونه دی او کلونی غنوي لوي سره چې د نن ورځې او د مخ کدار څوکیدار مقرره کړي اوسه کډات شو تاجر ماندار و وې زه دې کې په دغه خوا کې دروازه په دغه خوا کې خو صادره په بازار ماینې مقصد مې دا و چې خلکو دا خبره معلومه کوم چې په دې وخت کې زوږ راخپ ضرورت و هم لګر دې نو واتونه نو واتدې خلکو و دې شو کېدار په ما باندې आवाज وکړ یا عبدالله ادخل اے عبدالله, دا عبدالله دا يا يا داخل شي محمد اغوې ویوب لږه आवाज داخل شو وې ساده ورسره راوړم چې دخلشم د کوټه کور دروازه اله وېد شو زه او چېอัลت غلې کینسم ته رغوندې و دې خلکو لمیزان د شکاره کې چغوره زلا اړم وېدا څوکیدار میه تا کې بول شي خلک لر نه نه دا گیټه بندي توجه وېدا چابير اواخ السلام او يوميخ باندې کې خدا نور په دې سړک ده عزت دې خلکو کې دی اب ابو رافي کې چبه د د د شپې مجلس کې نه ول واغله د وړې قرب شپ دوی وشتل دا ملګری ورته راتل ویدا کب شپې او په دې وخت کې په آرام نه شو خلک لاړل وزیر او چشم د خپل زینہ پاس په دې جنا باندې ور وخت هم داوله دروازه می اخلاص سره ځامشې می کلب کړه د شي کوي مجاهد خپل مرګ به سر قبول کړي خو څه زام د ځان وېدري م دروازي مې ښه خلاص راغدا چې کومه کوټه کې واه مې لټکا وې ما اوبره ا برافيع يا برافيع وېدو ولې شوکي چې आवाज م وې کم زې کړي چې आवाज م تر غوښ شو چې گزار مړبانې وکي وې بچ چې سړې بچو تاکتیک م داو کې برتلوه د مې دروازې نه بدل <سؤال> आवाज م ورتبدل کې م څنګه چې لري جوړ لري وې مور دې بورشه څوکره نه وته ویواله مغه دا ګومان کو چې څوکیدار را ورشي دوه وې چې کلمه معلوم کړي چې پتیجه کړي او ورو ميدانګل د توره مرده بری کې خدای په پاسه په ورسم لستم وې دملا دې توره څکړا سره وکی توره مته پور راوې وې احساس چې یو ولې حتی تر دې پورې مونږه مرغ خو د نور سکه आवाज نورخه په دا سپګمې و وېده شې شپې دې نه راکته کېده نو سوچ می داو چې زه زموږ کې له ورسه دم زماود د زموږ کې په مابن کې واندرا سوچ ویناو چې کته کېده ما لندیو ورجه دم وې دا پوي ما تاسو لا چیک پوي ما تاسو پړګره سره اوسه زمره او نور بار می ځان در رسول الله د چې ناشته تر بشوي ملګری وې د چې من کول کار مو کونړتلم وستر څوبوري میچ د اعلی نو دې چې لکه د مردار شو زبي رسول الله عليه السلام وی شکل د اشفهونه شو نو دی خل کو و سر سر دا او یو شړی आवाज وکې ان ابا رافع تاجر الحجاز قد قتل لیلا ابا رافی د مرش ور لمیت منان کراغې دا اوازونه مازونه دي د مړو ګر په چرتا پښتو کې شتريونه په جمعہ کې شتريونه په لوټ سپیکر نه بولنه بوله د ایتفاقي فیصلوړو ملصایبو فیصله ااحناف دي کې شوافی دي کمالکین دي ک حنابل دي کې ال زوایر دي ک ال دي شکره سمره علما دي د ټول ایتفاقي فیصلوړو چې موږ اذان په جمعتونونو ماتونو کې به کېګنه صرف خبر سچینه یو بل خبر چې چلګ جنازه پدی بچي رو پدی پدی وې شکل داسره شوروان شاملګری مېږي کې نو ما ورته و لړو وې د خیبر کې وبړ په پدی پړ کې ورذن شو ال ته چینم و وې هو د ګرځ د ګرځ د چلکه قراریش و سړې معلوم نشو روان شو در رسول الله علیه ورا له تقریبا یو سل اوی کیلومتر مسافه وي د جنتر مدینه منو لري دین داسې پوري وې موږ ورته شهر رسول الله سړې مو هغه خوشاله شو نو ما ملګر ورته و چې کله وخت او خترا وې ماله وروګه خبرې و و ای صدام اورمانه واچو د سې جوړه شو ما دغه مانو کوڅه په تاریخ کې د شهادت نه لري کړي د رسول <سؤال> الله موجه سره دینو دا خبره معلومه شو چې ګوردم اچول دا جیزه او خاص کر به مجاهد باندې کار ورته ویل په کار نه دی چې پوسټري چې اپ کا پلان دی چې عامل دی واغت دی تې وس نه کوي دی کوي دی او د رسول الله موجه سره کله قطاده شي بګه سترګې سره برابره کړي وا او در رسول الله موجهیز شریف یې د شری ایمان ځتیږي مخکې موږ دا ویلو دی ایمان ځتواله په دې رسید الله مخلوق کې به سوچ کئ د الله نومونو کې به سوچ کریم کې به سوچ کئ در رسول الله تابع دیيبه کئ د الله تو آګا الله ذکر به رب العالمین کئ که څه اخلاق در رسول الله موجهیز به پیژنې در رسول الله شخصیت به پیژنې د اسلام د دین قوبیان د هر کس مکوفر او شهید بوجودا الله نه به وخت ور کوي د نه کانو علما علم وسره به ادب صحابه ملګرو سره او اخر شينه كده جتا دلل لريكاي جهاد کول عمل صالحا ده وشوا و الله خوشاله شلور مت بي كده وشوا و دي جه بني بكر ابن كلام قرطا يا قرطا علاقا هل توقوم شدد اخ خلق وجي دي خلق مستحدين و مسمنان و قوالو رسول الله ورتاب ور كو محمد ابن مسلمه ديش مجاهدين ور كا كش وكو دي سزا وركا ځکه مو په خلاف انا د دخل اتحاد کئ او محمد بن مسلما هغه سره د عمر بن الخطاب فرمای وي زړه کافرانو یو وقا محمد بن مسلما ورته ځان له وګرزو دا زړه کافرانو جواب کئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غري دوی په شپې مزل کو او د ورځې په کندو کې غل کېدل وی کله چې اخر ورور چې د خاغو ته چې جنگ جوړ شو لسکا نه باغوي کیو اصل د هغه غړي بزي وغيرها د رسول الله راول او مالفین مالفیسے کو چھ دس مختلف مال دے مسلمانان او مال یہود نسوار چھ دنیا کی اسی کی اگ اسی اسی پدیسم کہ کہ اللہ رب د چھ دار برابر کڑی دا مسلمانان مومن دا پارا چکل مومن مسلمان خط چھس من اللہ پدیسم کہ بنی سگی زلزلی بے پیراولی بے ختمئی آسمانم بے گردش د اس مکم بے چھنی ٹوٹ ٹوٹ کئی مجاہدین لاروان دی یو سڑے رہ اگد ونی لانے پرو دے کھا کی او په دینانو ورانه گیر چاپیره ټول د دشمنانو اسلام د شپل اولاد د حکومت ورکه چې په کمزکیږي ګرته وشو گذار په کار نه موجاهدین شور ترامه سړی راځي کې وجکشه مټي په واړول مخ کې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و رس پیغمبر علی السلام ملګرول ویلي ودا سړی پیژ نه اغه ویلا ودا تمامه ابن اسال د سید من سادهت الامامه د امامه علی اخیده مشرانه یلوې مشر ده ودا اغه خو د چته دېسته واکه وټړی په اسنۍ په وټړې شي کوم دا مسجد نه ویل نه جوړی لاره دا مقصد په کې دا چې مسلمانانو دا منځونه د دې اخلاق دینه متاثر شي بلکه اسلام مرتجع ونی شي دا کار سره وکي که څه اخلاق رسول الله رغم الغرب او سردش کې څه اخلاق کولې سره محکم وي ورته پيم راوللي که څه اخلاق ګورل نه څه اثر لري به خاص سره د بد اخلاقه او علامه د شړبه می دریم دمنه تندبی ورانی یو لاس عالمي او عالم جګر دی دریم زسر به غوښه کیږي او څلورم او مسله په کې دا چې مبالغه وکړي او پنځم خبره دا چې د خلکو سپکا بکي او شپږم مسله دا چې د خلکو له بې بند اړیکو وم کبر بکي اتم چې غولي او نه هم غيبته لسم دخل کو سپک غنل او که اخلاص په انسان کې راځي زه کده ار استقامت ار کندي ظاهر او باطن برابر اول رسول الله تابع درين وساته نیک ملګري او کیسا اخلاق کیسا اخلاق کول راځي انسان کې بعاجي يو دوهم سړي کې توازوي دوا دريم سړي کې بحيائي څلورم بشيقه بنځم برافت نرمي او شپږم صبري و ما درېکان علماء اکرام به رسول کې او اتم د خپل ځم بر قران او برابر جوړي نعم به بی دې کار بزان به لسم بخال کومه بدګماني نه باندې کوي یو لسم حسد باندې کوي دو لسم د ژبې حفاظت صباح شکل شو رسول الله ورته ویلي وې څنګه شلې سر استاسره صحابه لري هغه ورته ان تقتل تقتل زادمين چیلنج رسول الله له وکته سړې هوښ نه ګور دې ویني ولا هوښ یو لکه جن زلرم قسم پلا چې زما پښت نه درنه تړلې دې اسیری دي قید لري د او کزما سره شرطا احسان کي زګر سره نه متن شکرينه کو او کپياسه غي سورې پيسي لري پکاره وایله رسول الله صلي الله عليه وسلم صباح شونه به ورته وایله سريتا سره منا څنګه نو دي خبر له دل څخه تقدم او تاخير ورکه وې که احسان سره کي احسان دې منم او کو دي وجلم کوي لك فوجل لرم قسم الله بختنه بدر نوکي او کمال اخلي مال بدر کوم رسول الله دریم ور شرغه ویتی تاسو را همدغه خبر یو کوه ملګر لوي چې اخلاص وکي په دې کې نه نرمی رااله وی چې کله باغ باغو بار باغو هغه کې او الله اله الا الله واشهد ان محمد عبدو هو ورسولو کلمه شهادت ویلي د رسول الله اخلاق متاسره شو وی ویل چې غوي کوم په دې خبر باندې چې نشه حق دار د بندګي او په دې خبر محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان شكر راوند به رسول الله وير متصربكي اس دغراغين خلاف يا رسول الله ز فدني ترغليو يو زد عمره پني ترغليم سه مجاهدين وني ولم عمره وکم کنا ديم سره خبر قبل ترما دلانا سنگره خو خراب رسول الله ورته عمره وکمري لعلان عمره شكره کولند توابكودا لا شريك لك. نذلت بمشركان ودشي ويلي إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك رسول الله ورته بي شكر دا موي بكي و الله تعالى منتبه دار ولا استشتا الشريك ني اشتا مگر اغ شريكا چاغ تقبل زن لتاكلري او د قشانه بدا اغ شرق مالك واغ ركمش مالك د اغ مالك شيخ الاسلام متي بدير بين الحق والخلق چلل واسطتي مگاني دا واسطه بس قران واسط او جیز و وسیلت اشپاک کس مر کتاب التواصل و مباشرے کے لیے نمون اللہ لا پیش عمل اللہ لا پیش کول قبل احتیاج اللہ لا پیش کول دعا اول کہ حمد و درود اولک در بنابل ترغیب و ترہیب و صدر در حاکم کرشی مکیم وشکانو پی رودان گلوین وی ول ولکتو سوابی شوی دپلارو نک طریقہ پری خودری دا, دا, دا, دا. اغه والله سوابی ما بینی ما خو... انی امنت ما ایمان رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کې بوخار <ترجم> صاحبو سره قیدی وځه سر تر <ترجم> قیدی شي هغه ورته ویلي قسم قیدی کړم قسم په الله غلي داني ټول دی امامان راضي هر څه به در باندې او روایت کیداراجي د سترګې تابونی کې راځي چې ختمه غول او ورته څه ارصه به بن کېږي را او امامو والے په پيپو نه چې ایمان راوړل او که په پيپو یې و به قبل نو ارصه به د مکه مشکان ورته خوشي کوو به به غنم غلال افریدي کنا ویز میرا پرېدم خوب دې شر دې چې محمد صلی الله علیه و رسول الله د اسلام له څنګه غلبه وکړه قانون دی کله مسلمانان کوټیږي او دخل او کله د دې شي کیږي قوي قوي طاقتونه شي قریش باجه و خلیه طاقتونه ولکه يهود نه سواره و ځکه محمد رسول الله هغه لږه اسه پس مګه باندېګدی او تسیمی ورته ور رسول الله له خلک راولېګل و دا الله د خپل ولې مونږ دل وګنه جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رتق القلب انسان و نره شړواله ملګر لوی ځای څور خوشی کوي نبی به ان شاء الله د بری اسد پسې بل سریا چاګي کما ورجره رسول الله تا او د خپل والدې قبر لشي ابوالا غته بشلي ذکر شي الله رب جلدی من غوا محمد رسول الله تابي دریره نصیب کی رسول الله تعالی علی خير خلقی محمد والہ و صلوا علیه و سلم چې د جمی فور بل سوي ان الله زمونغه مدرسه کې د غدري سورتا قل هو الله فلق <تصفيق> او ناس دغه ختم به ان شاء الله دوه نی مبه جونه تر لس مبه جو پوري نو خپلم به برخه والو دغه هم د خبره شریک کو د جمعې پوره زو مدرسه تعلم القران والسنه دوه بجونه تر لسی مبه جو شاخه پوري د قرانه کریمه تفسیر او سنت ختم د خیر مجلس شي به برخه والو وصلی الله